Joanes, handu ezagurekin goizun, eta negunan Joanes? Negunan, betit. Eta gaukoan, irugai e, jojatuko ditugu, eginen dugu aktualitatearen bat, eta Apple impresa hundiaren Keynote famatuak beti e, aktualitatean leku berezi bat izaiten dute, ba, haipatu nahi diguzu Keynote hori? Bai, e, ba, hori pasaren, martxoren, uh, oita, oita bostean izan da, jen uh, azken uh, kenot famatu, famatu hori, e, aldi ero komunika numeleko komunikazioa itudute horren inguruan. Eta um, aldi honetan ez ituzte iPhone berridik edo iMac berridik uh, tabletarik presentatu, aldi zerbitzu berri batzuk, uh, azki interesgarriak, Apple News Plus bezala da, abidez. Prentza arpidetza zerbitzu aski berezi bat, eta pizka bat Netflix moduan mm -hmm. prentzarekin egin nahi dute. Eta azkenean arpidetza hori esker, ba bat aldizkari eta beste egunkari berakurtza proposatzen proposatzen dute, bai? Hogek e, edabiden panorama edo edabiden mundua edo modelo ekonomikoa Alatsanado, bai, ba, aldu diren Netflixek ba e, biltsen alimada asteko. Hori da, Netflixek ba pelikule filmekin induten bezala azkenean. Eh, oraingoz bakarrik estatu batuetan eta Kanada eskuragarri dago. Bederatzi, 9.99 dolarren truke hileroko abonamendu bat da. Eh, eta bueno, hilabete batzuik txemarko dira, hori ba, Europa Europara llegatu baino lehen teikusiko du hemen, ba, zenbat gozatuko duen arpitetzak. Uh, zegatik ez, ikusi behar da, zegatik interes gara izatean da, azkenean, ba hori, ba hirro amar euro horren inguruan, uh, nahi dugun edo aldizkari edo beste uh, egunkari, ba, irakurri alizatea. Zerazkenean, ez zuten, ba hori, egunkari guzti hauek uh, oraindu bar balin badira, azkenean, hilabetero, mila edo bimila eurokozatuko zela, zegatik ez interes gara. Beste zerbitzu bat aipatu nahi zinuan, edo? Bai, ibikaren zerbitzu bat, Apple TV Plus, behitu dutera, okay. e, eta azkenean, e, azki, azki farregarea, ziren Keynote honetan ikusi ditugu Steven Spielberg, Jennifer Ariston, Oprah Winfrey, eta horako pertsona azki ospetsuak. Eta justuki zen, Apple TV Plus hau aurkezteko, ziren azkenean, haien Netflixa sortu nahi dute, haien pelikula eta sailak e, produzitzeko. Direktu. Beraz, uh, azken honetan informazio behiago gukando ditugur, hendik ez dakigu zehazki zer gertatuko den, zenbat kostatuko duen, edo. Mm -hmm. Baina, wala, azkenean, Amazon Prime, orain Apple TV+, Plus, Netflix kezkatu beharko da pixka bat, azkenean. Apple-etik, bapastuko gira, bestera, Google-era, eta hori aktualitatea, Uh, Desagertze bat ikin Google Plus bukatu da? Bai, ba azkenean Plus asko gaur, eh? <laughs> bai. Ba. E, baina, bai, Google Plus, Googleen sares sozial famatu uh, da, hil da, hil dute, uh, sortu eta zortzi urte berantua go, 2000 maikan sortu zuten, eta eta bon, bara, bukatu da, ez dakit uh, zukerabitze zinun, uh, edo ez? Bai, kondu bat Betis. banuen, baina azkenean, uh, zinun, uh, uh, etzen... Uh, Yeah, hain egitea erabiltzeko, ez zen hain intuitiboan eustez, eta ez du seguran izan oso... pentsatu zen garapena, uh, ez? Ez, ez, ez, oso haizki, agar, atera, atera da azkenean, eta erabiltzaile oso oso gutxi uh, bat zituen. Ba, nahizuen Facebooki alternatiba bezala gehtu, baina ez du oh, goz yeah. Eta azkenean, benetako, benetazko alternatiba bat zen, eh? baina baina, baina lortu uh, uh, erabiltzaileak uh, gordetzea, eta lorde ikusi ditu nik Twitterren ba pertsona batzuk esaten dutelak ba, triste zirela istea sare soziala, zerren uh -huh. uh, lortu zutela bertan jende jende hasagutzea, benetako komunitateak sortzea eta Bizkaia bat uh, interjerria da soteztutena, ba Bizkaia bat interneten gertatzen denaren uh, ondoan uh, zela pixka bat lasaitasun mota bat okitzen al zela sare sozia honetan ba, orainigoa ziren erabiltzaileak oso gutxi sobera gutxi horregatik itxi du Googleek. Eta ez da gekoaldea zerbitzu bat izten dutela. Uh, zehazki horen arte ehunda berrogeita bat ehunda berrogeita bederatzi markatu zerbitzu edo aplikazio bitxi dituzte. Este zerbitzu muta bat aipatzen uh, dugu horiek uh, dira BPN deitzen direnak UBPN -E, inso VPN e. Hori da bai VPN edo Virtual Private Network izten direnen internet e, interneten erabiltzen dugun ze erabiltzen alden zerbitzu bat da. Azkenan ez da oso oso ezaguna, kazetariek edo gehiago ezagutzen dute zeren eguneroko lanean erabiltzena, erabiltzen al dute. Eh, da interneten dugun aktibitatea segurtatzeko molde bat, teknika bat, sinplikki esplikatzeko. E, Azkenean, UBP-une batek zure IPA, IP-a albidea, da, piskabat, interneten dugun uh, identitatea, aldatzeko posibilitatea ematen digu. Eta, uh, gehien bat, ba hori baldintza geografikoen aurka egiteko erabiltzen. da Adibide batean bateko, ba, Twitter erabiline bali ma duzu Txinan uh, edo Turkian, blokeatu adena automatikoki. Ba, ebp bat erabiltzen, uh, konetatzenako zara herrialde horretatik, uh, beste herrialde batean, E, zarela esan ez, eta azkenean zerbitzu hori erabiltzen alko duzu iaia ia normalki eta forma, manera privatu bat. Ez gero beste adibide bat e, sinpleagoa Netflixeko e, katalogo beste herrialde bateko katalogo bat e, ikusi ebalik bat duzu, zeren Netflixek herrialde bakoitzean katalogo ez berri nek bat ditu, berdin BPN bat erabiliz, esaten diozu duzu Netflixeri ba, estatu batuetan zaudela, eta estatu batuetako katalogoa ikusi. Baina, no, jones handu eza setasun hauen tzat, itzuli honen tzat uh, mi lesker, eta bi esteren buruan behizel kartzen ira. Aio.